Відгомін цієї слави докотився і до Європи. Іспанський посол при сент джеймському дворі врушив англійцям сповнену обурення ноту, на яку йому відповіли, що капітан Блан не тільки не перебуває на королівській службі, а ще й засуджений бунтівник і збігли раб. Тому будь-які заходи його католицької величності проти Блада зустрінуть цілковите схвалення короля Якова II. Дон Мігель де Спіноса, адмірал Іспанії у Вест-Індії та його небіж Дон Естебан, який плавав з ним, палали бажанням якнайскоріше схопити і повісити цього авантюриста на нокреї свого корабля. Для них полювання на Блада яке набрало тепер міжнародного характеру, було також і родинною справою. Отож, Іспанія, в особі Дона Мігеля, не скупилася на погрози на адресу влада. На Тортугу ці погрози дійшли одночасно із заявою Дона Мігеля про те, що в нього є повноваження спіймати влада не тільки від своєї країни, але й від англійського короля. Проте погрози хвальковатого адмірала не злякали капітана Блада. Він не сидів на добре захищеній тортузі, склавши руки. За все, що йому довелося вистраждати, Блад вирішив помститись на Іспанії, зробивши її козлом відпущення. Цим він сподівався вбити двох зайців, задовольнити власну жадобу помсти і водночас виконати свій громадянський обов'язок, тільки не перед королем Яковим другим якого Блад ненавидів, а перед Англією і разом з нею перед усім цивілізованим людством, якому жорстока, підступна, фанатична Іспанія, намагалася всіма засобами перешкодити спілкуватися з Новим світом. Якось, коли Блад, смокчучи люльку, сидів разом з Хакторпом та Волверстоном за пляшкою рому, в пропахлі смолою та цюцюновим димом портовій таверні до нього привітався якийсь суб'єкт у гаптованому золотом камзолі з темно-синього атласу підперезаний широчезним шарфом малинового кольору. «Це ваше ім'я, Лесанг?» Перш ніж відповісти йому, капітан Блад подивився на пишно вбраного головоріза. Перед ним стояв високий чоловік, будова тіла якого свідчила про спритність і силу. Смагляве з орлиним профілем обличчя було грубувато вродливим. На пальці його не дуже чистої руки, що лежала на ефесі довгої рапіри, вигравав усіма кольорами великий діамант, а у вухах поблискували золоті сережки, що майже зовсім ховалися під довгими кучерями масного каштанового волосся. Капітан Блад вийняв з рота люльку. «Моє ім'я – Пітер Блад», – відрекомендувався він. «Для іспанців я – Дон Педро Сагре, а француз можу називати мене Лесанг, якщо це йому подобається». «От і добре», – сказав авантюрист по англійськи і, не чекаючи на запрошення, підсунув стілець до заяложеного столу. Мене звуть Левасер. У свою чергу, відрекомендувався він трьом співбесідникам, з яких принаймні двоє позирали на нього з підлоба. Можливо, ви вже чули це ім'я? Так. Це ім'я вони добре знали. Левасер, команду 20-тих капером, що тиждень тому кинув якір у тортуській бухті. Команда капера складалася переважно з французів-мисливців, які жили у північній частині Гаїті, людей, що мали набагато солідніші підстави ненавидіти іспанців, ніж англійці. Левасер нещодавно повернувся на тортугу після не зовсім вдалого походу, однак знадобилося дещо більше, ніж звичайна, поразка, щоб збити нечувану пиху з цього типа. Полюбляючи сварки, випивку. Груф, карти, кості – цей негідник набув широкої популярності серед дикого берегового братства. Ходила за ним також і слава зовсім іншого характеру. В його розгнузданості і привабливій зовнішності жінки знаходили якусь особливу принадність. І блад не дивувався, коли Левасер відверто вихвалявся своїми перемогами. Його вражало тільки те, що… Хвастощі ці були небезпідставні.